الله له صدره ورفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين فإن وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين هو اذ الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله فتقوا الله عباد الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون د ugu zangu katika iman baada yakum hamidi Allah na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninakuhusieni kwa wasia wa Allah tabarak wa taala wasiyatuho al khalida wasia ambao ni watangu Allah tabarak wa taala amewahusuia mitume na nyuma zilizokuwa ya ummah huu wasia ambao ni wa mitume wote wa jalla wala ala fatakulla ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun unwani ya kutubatina leo irtinamul furas kutumia fursa kutumia vizuri nafasi pale allah tabarak wa taala anapokupa nafasi li'anna al furas la tatakarrar fursa mara nyingi zinapokuja huwa hazijirudii. Kwa hiyo Allah kwa wataala anapokupa fursa itumie vizuri kwa kufahamu kwamba inawezekana isijirudie tena. Ndugu zangu katika iman aliyuwafiqi wa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye yubadiru fi istighlali wa ihtinami fursa Anafanya haraka kuitumia fursa pale inapopatikana. Kwa nini mada haya? mbele yetu ndugu zangu katika iman kuna masiku matukufu yanakuja masiku ambayo Allah tabaraka wa Taala ameabiya ndani ya Qur'an fi akthara min mawdhi'in Ameabiya masiku haya Allah tabaraka wa Taala kwa kuonyesha thamani yake umuhimu wake kwa hiyo tukasema tukumbushane umuhimu wa kuitumia fursa na tutapata kufahamu na kuiona baadhi ya mifano ya wajawema ambao walikuwa wakizitumia fursa tumsambu katika imani fursa kadha taa wa قربة تقربك Allah, fursa inaweza ikawa ni ni amali ya kheri ambayo ni kwako mwenyewe ukifanya inakukurudisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini fursa vile vile inaweza ikawa ni nafasi katika nafasi za kidunia ikawa ni cheo ambacho ni kikubwa lakini kama ni mtu mwenye kujitambua ukaiona kwamba hii ni fursa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amenijalia ukaitumia vizuri ukanufaika ukanufaisha jamii ukanufaisha familia yako na ukatengeneza mazingira mazuri baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu katika imani sahibu l himmati aliyya mtu ambaye ni mwenye ari mtu ambaye ni mwenye kufupa ya juu yu, ni yule ambaye anazitengeneza fursa. Sio yule ambaye anakaa akizisubiri fursa, la. Ni yule ambaye anazitengeneza fursa, anazitafuta fursa, kisha anazitumia vizuri, hata sawasawa ni katika dunia yake au ni katika dini yake anatengeneza fursa zinamkarubisha na Allah Subhanahu wa ta'ala. zangu katika imani. Laqad athna Allahu tabaraka wa ta'ala ambiahi wa rusuli Allah tبارك وتعالى amewasifu manabii na mitume kwa sifa ya kuzitumia fursa akasema Allah tبارك وتعالى katika Quran innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana rafaba wa rahaba wa lana انهم كانوا يسارعون في الخيرات اي مبادرون اليها متومه نواجواما والكوني watu ambao yusariununa fil khairat wanazikmilia fursa wanafanya haraka kuendea mambo ya khairi hawasiaati fursa zikwapita wanaitumia vizuri ويدعوننا رهبا ورهبا وكمومب الله سبحانه وتعالى بين امرين بين الخوف والرجاء بين الرحمه والرغبه ونمومب الله سبحانه وتعالى حال يكو نيو زاو zinatamani yale mazuri aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi hiya arghaba, ni kumuomba Allah tabarak wa ta'ala ukiwa na shauku na yale mazuri aliyotumbia Allah aliyoandaa kwa ajili ya wale watakofanya vizuri. Wa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa unachelea Usili usije ukaingia katika adhabu na yale yaliyokuwa magumu aliyoandaa Allah tabarak wa ta'ala wa wale ambao hawatofanya vizuri akasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu lana khashirin hawa wajaweema aliyotaja wa Allah manabii na mitume kanu akthara an-nas lillah walikuwa ni watu wenye kumwogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuzikimbilia fursa pamoja na kufanya vizuri lakini walikuwa bado wana hofu na hii ndio sifa ya mu'min ba ya muumini yule mbae anafanya bidii anafanya mazuri anawekeza anajituma lakini hauna hujubu sio mwenye kujikweza sio mwenye kujivuna haoni kama vile amefanya sana katika Uislamu la wallazina yaatuna ma atau waqulubuhum wajla wa humini wakweli ni wale ambao wanafanya wanajituma upande wa muda wao hali ya kuwa nyoyo zao zina wasiwasi wasi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala kheri zao nuku zangu katika imani iko mifano mingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia ndani ya Qur'ani mifano ya kuitumia fursa mifano ya wajawema al -ambia walivyokuwa kizitumia fursa amemtaja Allah Subhanahu wa ta'ala Nabiyullah Musa ambaye ni kalimullah Musa alayhi salatu wassalam alipopata fursa ya kusema na Allah Subhanahu wa ta'ala akawa na yaqini na moyo wake ukatulia annahu yukallimu rabb alalamin kwamba anazungumza na Allah Subhanahu ala, rabbul al alamin اغتنم الفرصه اليتيميه فرصه ففي اكامومبا الله سبحانه وتعالى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به اذري واشركه في امري كاين نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا قال قد اديت تسلك يا موسى تزاما 44 يذني فرصه اليغندوا kwamba amepeza fursa ya kusemezwa na Allah akapeleka maombi yake mubashara رب اشرح لي صدري مولا yangu viondoe vifundo vilivyoko katika ulimi wangu bala na ujumbe wa waeelewe vizuri lakini fursa akaitanua zaidi kwa sababu walikuwa ni watu wenye nyweo zilizokuwa safi akamwombea ndugu yake jambo ambalo ni adhim akamwombea utume nijalie mula wangu unipe waziri tena katika ndugu zangu watu wangu wa karibu akamwainisha haruna akhi usudud bihi azri niimarishe nidhibitishe kwa ndugu yangu waashirike fi amri mshirikishe vile vile ndugu yangu katika jambo hili zito lionituma natija Kala qad utita ya musa umepewa uliloliomba limekubaliwa huu ni mfano wa kuitumia fursa wakati mwingine fursa hazinirudii ndugu zangu katika imani mtazame nabiiullahi zakaria allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia habari za zakaria lamma dakhala ala maryam wa hiya fi mihrabha alipoingia kwa anamkuta Maria mwanamzaye hafanyi biashara si kulima, hajatoka hana sababu za kupata chakula lakini anakuta na chakula qala ya mariam anna laki hada qalat huwa min indillah inallaha yarzuqu may yasha bighayri hisab qali go gundu kwamba allah taba ambaye ana uwezo wa kumletea chakula mtu ambaye amekaa pahala pamoja tafarragha lilibada akaitumia fursa alitumia fursa akamng'omba Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mola wake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjaliye mtoto Allah anatusimlia masimulizi Honalikadaa Zakaria rabba, kala rbi habli min ladunka. Habli min ladunka zurriyah tayyiba, innaka samiu ad-du'a. Alipogundua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake ana uwezo wa kukileta chakula katika mihrabu ya Maryam ma ambaye amekaa hajatoka kutafuta sababu akajiwa huyo Allah, hashindwi kunipa mtoto pamoja na umri mkubwa niliyonao. قال ربي اي مولاي وangu bwana wangu mlezi habli miladunka dhurriyatan tayyiba njehlie nipe hiba nipe zawadi mola wangu ya mtoto au kizazi kilichokuwa kizuri Allah subhanahu wa ta'ala tazamine ndugu zangu kunitumia fursa Allah Subhanahu wa ta'ala kanitumia bishara kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anakupa bishara ya kumpata mtoto tena mtoto aliyekuwa mwema Nabiiullahi Zakaria aliitumia fursa Hii ni mfano wa pili Allah Jalla wa Ala anatupigia ndani ya Mfano wa tatu ni wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambae kaana mithalan yuhtazaba bihi fi ihtinami al-furs. Alikuwa ni mfano Tum, wa kuigwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzitumia fursa. Tume alayhi wa salatu wassalam alipofanya hijra amehamia Madina imesimama dawla ya Kiislamu Akamtazama wa masahaba wake, akaviona vipaji vyao, akaiona ni fursa. Akaanza kugawa majukumu. Akamtazama Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ardhah, akajiwa huyu, hadha yasluhu liladhan. Huyu kipaji anafaa kushika jukumu la kuita hayya ala salah, hayya ala falah. Akampa jukumu la lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama Khalid ibn al-Walid nauka kama vwaake, na ushujao wake na nguvu zake akajua huyu anafaa kuitetea dini ya Allah jalla wa ala akampa ujemedari. lakini akapotazama masahaba akamwona Hassan ibn Thabit kwa ufasaha alionao na uwezo mzuri akaona huyu peke yake ni ya tosha Akampa majukumu ya kuhamina na kuutetea Uislamu kupitia ufasaha wake kwa mashairi yake yaliyokuwa mazuri ya kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuhusifu Uislamu na kuisifu dao ya Kiislamu na kujibu mashambulizi yanayotoka kwa maadui wa Uislamu. Akaitumia Mtume sallallahu Alaihi wasallam fursa. Tunajifunza hapa ndugu zangu katika imani. Wakati mwingine fursa zinaweza zikawepo na hasa kwa watu ambao ni viongozi. Huko pahala una mali watu lakini hautambui thamani ya watu nao inawezekana mkachelewa sana kwa sababu fursa zipo lakini haujazitumia tujifunze kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi mtume aligawa majukumu lakini tunapokuwa tunafanya jambo la umma jambo la Uislamu ni kwamba kila mmoja ni sehemu katika Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam amepiga mfano wa Waislamu kila mmoja anawajibika katika dini hii akapiga mfano wa jengo anasema kila mmoja ni jengo katika jengo la Uislamu kila mmoja ni tofali katika jengo la Uislamu Allah Allah adui akapitia upande wako ukaacha bwana Kuhiyo lau tungelishi katika mifano hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini na manabii wengine katika kustumia fursa tungelikuwa tumepiga hatua. Tunamuomba Allah tbaraka wa taala bimanihi wa karemihi afjalie katika watu ambao wanazitumia fursa pale zinapotokea. Astaghfiru Rabbakum innahu kana gafara. <coughs> Alhamdulillah sallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi ndugu zangu katika imani wa min amthilati ihtinami alfurṣah na miongoni mwa mifano ambayo tunaipata kutoka kwa wema waliyotangulia katika kuzitumia fursa Ma majaa fi sahihayn min hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhumah عبدالله, عباس رضي الله Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك 70 الف نعم عليه الصلاه والسلام سكموja na wasimulia maswahaba anasema yaumul qiyama kuna kundi la watu wataingia peponi min ghairi hisabin wala 'adhab wataingia peponi pasina kuhesabiwa wala pasina kuwa na adhabu aliposema maneno haya tazameni watu ambao wanajua kuzitafuta fursa na kuzitumia vizuri akasimama sahabiu jalil ukasha ibni mihsan akaambia ya rasulullah ud'u allah li an yaj'alani minhu Emtume wa Allah ninakuomba niombee kwa Allah anijalie niwe katika hao 1070 watakaoingia peponi pasina hesabu wala adhabu mtume pale pale akamwambia antaminhum ya ukasha wewe utakuwa katika hao faqama rajulun akhar min alansar ay min ahli almadina waqala ya rasulullah ud'u Allah li akasimama mtu mwingine katika watu wa Madina anamwambia Rasulullah naomba na mimi niwe katika hao. Mtu akamwambia saba pakabiha ukaza. Ukaza amekutangulia fursa moja imekwisha. Huu ni mfano mzuri ndugu zangu katika Kuitumia fursa. Lakini vile vile ndugu zangu inawezekana mifano hii ukaiona iko mbali na wewe. Ndugu zangu Ziko fursa zingine pia la tatakarar hazijirudi zimeondoka wa min amthilati hadhihi al-fursati lati mifano mizuri ya fursa ambazo hazijirudi ujudu walidain uwepo wa wazazi wangu baba na mama ni wangapi katika waislam wanafahamu na kutambua kwamba uwepo wa baba zao na mama zao ni fursa ndugu zangu katika imani baba na mama au mmoja katika wazazi hawa wawili wallahi ni fursa ya kumpeleka mtu peponi lakini kinyume chake inaweza ikawa ni kikwazo cha kumzuia mtu na pepo kwa wale ambao bado Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia fursa ya wazazi wawili itumieni vizuri kwa wale ambao fursa hii wamekwisha ikosa wanatakiwa kujuta sana kama wakuitumia vizuri Dugu zangu katika imani katika sahihi muslim maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo ameyazungumza katika lugha ya kusisitiza aliposema mtume sallallahu alayhi wa sallam rahiman amfun raghima amfun raghima amfun qila man ya rasulullah Tumasema rahiman afun amepata hasara ameangukia kwa amepata hasara man ya rasulullah ni nani ambaye amepata hasara qala man adhraka abawayhi 'inda al-kibari aw ahaduhuma fama yadkhulul janna ali fat hasara ali angukia kwa ni yule ambaye amewadiriki wazazi wake wawili Akiwa ni mtu mzima mwenye kujitangua au amemdiriki mmoja kati ya wazazi wake, amefikia umri wa kubalegh, mmoja au wote wazazi wake wawili wako hai, falan yadkhulul janna. Akawa hakupata fursa ya kuingia peponi, amepata hasara. Ndugu zangu katika imani, katika fursa ni uwepo wetu katika maisha haya ya dunia. Hii vile vile ni fursa tena ni fursa kubwa kama itakuwa ni mtu wa kheri basi utazidisha kheri zako na kama itakuwa ni kinyume chake bado Allah amekupa fursa ya kurekebisha mahusiano yako na Allah Tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani kama nilivyotangulia kusema mwanzo wa khutba mbele yetu pana masiku adhimu yanakuja al ayyamul ashr masiku kumi ya mwezi wa dhulhijja ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama Ameyaita afdhalu ayyamid dunya masiku yaliyokuwa bora kuliko masiku yote hapa duniani kwa hiyo uhai na uwepo wetu ni neema ni fursa ambayo lazima tuitumie vizuri Allah Jalla wa Ala tunamuomba kwa mannehi na karami atujalie tuyadiriki masiku haya lakini pia tuweze kuyatumia vizuri Ndugu zangu katika imani kwa kumalizia hotuba yangu yenye onwani igtinamu lfuras kuzitumia fursa tumeona baadhi ya mifano lakini tumalizie na maneno ya Mtume sallallahu alaihi katika hadithi sahihi bi mustadrak al hakim bi sanadin sahihin qala qala sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin yapatie faida mambo matano kabla haya kufika matano mengine na hii pia ni kuitumia fursa hapa mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya ametutajia fursa tano wa illa fal furas kathira fursa nyingi lakini walau zingatia hizi tano yapatie faida matano zitumie fursa tano kabla ya vikwazo vingine vitano vinavyoweza kukuzuia kuitumia fursa hii akasema mtume sallallahu alayhi wasallam Shababaka kabla haramika. utumie vizuri ujana wako upatie faida ipatie faida fursa ya kuwa wewe ni kijana una nguvu una uwezo wa kufanya mambo mengi katika dini ukawekeza Bali hata katika dunia yako ujana wako ukusaidie kutengeneza dunia yako ambayo itakuwa ni sababu ya kutengeneza afira yako. Shababaka qabla haramika Lakini akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wasihataka qabla sahmika Allah alikupa neema ya afya, itumie vizuri ya afya yako, ikuweke karibu na Allah, ikupe mahusiano yako mazuri na Allah tabarak wa taala kabla hujadibiwa na maradhi. <clears throat> Wakati mwingine wako ndugu zetu wengine ambao hadahumullah, mtu ana afya lakini afya yake anaitumia katika maasi, anaitumia kutengeneza ghadhabu za Allah. Wakati mwingine mtu ana afia, unamkuta ni mtu tu wa kijiweni, kutwa nzima yuko kijiweni, ni mzima wa afya nguvu anayo. Matokeo yake anakuwa ni mtasaudi. Ni, ni mtu anatembea kiwa shaa watu mikono kijana nguvu unayo afya unayo jambo la tatu au fursa ya tatu mtu mkasema wa zinaka qabla al Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa fursa ya mali ya uwezo na tunapozungumzia mali ndugu zangu usiyahamishe mawazo yako ukaanza kuafikiria watu ambao ni milionea la kila mmoja kwa nafasi yake Kile kichache kwa Allah uwezo kwa kuwekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni wakati gani ni pale utakapojua kwamba kile unachokitanguliza kwa Allah ndicho chako. Kile ulichokiweka kwenye akaunti hizi za dunia hicho ni cha warithi wako. Sasa itakuwa inashangaza pale utakapopenda mali ya warithi wako kuliko mali yako. Uhalisia ni huu. Ukweli ni huu. Pale mtu anapofumba jicho halas, hatujawai kuona wallahi mtu ameondoka au amekufa kisha ikachukuliwa mali zake alizokuwa nazo akaondoka nazo. Zinabaki ni zawalifu. Inawezekana ametumia juhudi kubwa, ametumia nguvu kubwa wakati mwingine utafutaji wake umemtengenezea uwadui na Allah, lakini anaohangaikia watu wengine wanabaki wanafurahia maswali anakwenda kujibu yeye, hakuna alichokitanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akatwambia jambo la nne wa faraghaka kabla Utumie vizuri muda wako faragha. Unapokuwa na fursa ya kuweza kufanya jambo hili na lile na hilo fanya iharakie fursa kuitumia yanaweza wallahi yakakujia mambo yakakuzonga unatamani kufanya jambo fulani lakini huwezi unafursa la mwisho wa hayataka kabla mauti uhai wako ndio tukasema uhai nayo ni fursa Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia mimi na nyinyi tuko hai. Huu ni upendeleo. Ni fursa. ndugu zetu ambao wamekwishatangulia, kuwazika lau kama ikatokea tokea kwamba imetokea Wakafufuliwa kwa sababu tayari wamekwisha kuyaona haya tunayokuwa tunaambizana kila siku. Hawawezi kupoteza muda. Wataitumia kila sekunde kufanya yale yaliyokuwa na maana. Watatambua thamani ya uhai. Uhai ni rasilimali kwa hayataka kabla mauti. Utumie vizuri uhai wako kabla mauti hajakufika kwa sababu yakifika hauna lako jambo huna uwezo wa kufanya kitu kingine chochote Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia mambo matatu peke yake. Idha mata adama inqataa 'amalu ila min thalath. Mauti anapofika mtu amekufa uwezo wa kutenda apate thawabu aongeze walau kidogo katika mezani yake hana yanabaki mambo matatu peke yake. Sadaqahun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u ura. Ima alimwandaa mtoto mwema mtoto anayemtambua Allah subhana wa ta'ala kwa kumtambua Allah akijua thamani ya mzazi au sadaka yenye kuendelea Aliasisi mambo ya kheri katika dini ambayo kheri zake zinaendelea au aliyata ilmi ni manufaa nje ya mambo haya matatu ukisha kufa ndio umekwenda yale uliyofanya ndio hayo hayo hakuna hata kidogo kitaongezeka katika mizani ya mamako swali la msingi la kujiuliza tumeitumia vipi fursa ya uhai? Je, tumeweza kuziandaa hizi sadaka zenye kuendelea au katika haya matatizo yaliyostajia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili akatunufaishie baada ya kuondoka kwetu hapa duniani? Allahu a'lam bal insanu 'ala nafsihi basira. Wa sallu 'ala nabiyyikumul karim faqad amarakum Allahu bidhalika haythu qala inna Allaha mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyy ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama 'ala Ibrahim وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتوب علينا إنك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احبب إلينا الإيمان. وسينه في قلوبنا وكره إلينا الكفره والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله